ישעיה, פרק ל"ט. בעת ההיא שלח מרודך בלעדן בן בלעדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו, וישמע כי חלה ויחזק, וישמח עליהם חזקיהו, ויראם את בית נחותו, את הכסף ואת הזהב, ואת הבשמים, ואת השמן הטוב, ואת כל בית כליו, ואת כל אשר נמצא באוצרותיו.